Slova svatého Evangelia podle Jana. Lidé, kteří zůstali na protějším břehu moře, si všimli, že tam byl jenom jediný člun a že Ježíš zároveň se svými učedníky na loď nevstoupil, ale že učedníci odjeli sami. Přijeli jiné čluny z Tiberiady blízko k místu, kde lidé jedli chléb, nad kterým pán vzdal díky. Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do kafarna a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho mistře, kdy jsi sem přijel. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám. Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosita najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, ten vám dá syn člověka. Otec Bůh ho osvědčil svou pečetí. Zeptali se ho, co máme dělat, abychom konali skutky boží. Ježíš jim odpověděl, to je skutek boží, abyste věřili v toho, koho on poslal. Slyšeli jsme slovo boží. Tobě, Kriste. V prvním čtení jsme mohli zaregistrovat osobu a postavu Štěpána, jednoho z těch prvních jáhnů, který v církvi byl vyvolen ke službě. O Štěpánovi hodně uvažujeme v té vánoční době, kdy slavíme jeho svátek, ale tak k té jeho charakteristice, kromě toho, že bychom mohli samozřejmě z toho příběhu vydedukovat, jakým způsobem přemýšlí a jaký je jeho postoj k té, vlastně k té autoritě, která se snaží nějakým způsobem mu co si zakázat a co si přikázat, tak kromě této charakteristiky, která by se dala vyčíst, je u Štěpána Evidentní a jasná hned první charakteristika, která se tady praví v těch skutcích, Štěpán, plný milosti a síly. Štěpán je skutečně mužem, který je naplněn silou, naplněn milostí Boží, je naplněn také moudrostí, to jsou všechno dary Boží, kterého uschopňují k tomu, že potom je schopen dělat ty veliké divy a znamení mezi druhými lidmi. A stejně tak jako Štěpán, my si můžeme říct, že lze s boží pomocí v životě konat to, co můžeme považovat také za velké divy a znamení. Ale je třeba prosit, aby nás pán Bůh svojí milostí a silou naplňoval. Není to samozřejmé, že nás Pán Bůh svojí milostí a silou podpoří, je třeba opravdu o tyto dary Boží usilovat, prosit a také s nimi umět potom zacházet. Není nedosažitelné být člověkem naplněným milostí, být člověkem, který dostává tu sílu, od nebeského Otce, není nedosažitelné být člověkem, který roste v moudrosti. Ovšem k tomu, abychom takovými lidmi mohli být i my a jenom nesnili o tom, že bychom mohli být dokonalejšími, tak je třeba o tu milost skutečně prosit. A také za ní děkovat. Děkovat za každou milost, které, které se nám dostává z boží dobroty, a dál prosit do každého dne, aby nás Pán Bůh ve své milosti zachoval, aby nás svojí silou naplňoval, aby nás moudrostí podporoval, abychom byli lidmi dobrými, spravedlivými, abychom dokázali žít tak, jak Pán Bůh vlastně nás stvořil. To znamená, abychom dokázali žít jako lidé, Milu, milovaní a zároveň milující, tak prosíme i svatého Štěpána, ať se za nás přimlouvá, abychom dokázali s tou silou a milostí nějak kráčet životem, i tím, co je nepříjemné a, a někdy proti srsti, protože jak zjišťujeme, tak svatý Štěpán neprožívá jenom hezké růžové okamžiky na zemi, On prožívá skutečně okamžiky, které, dá se říct, jsou značně nepříjemné a napjaté. Víme, že v té synagoze musel čelit palbě různých štiplavých dotazů a poznámek. Před jeho moudrostí nemohli ovšem obstát. Tak i my prosme. Ve chvílích, kdy se setkáme s tím, co je pro nás napětím, ve chvílích, kdy se setkáme s tím, co je pro nás proti srsti, vždycky prosme, pane Bože, zůstaň se mnou, uděl mi dostatek síly, milosti a moudrosti, ať to s tebou a s tvou pomocí zvládnu.